Въпреки лятото, жегата, фестивалите, морето, ключовата дума сега ще е и моти, и отношението на държавата към тях. Президентът сложи и вето на предложението да се разпродават държавни имоти с отпаднало предназначение и промените в Закона за държавната собственост. Става дума и за апетитни места като парцел с амфитеатър на Болевар Дундуко в София, парцели включително Рибарски селища и носове в Черно море. Но към целия този казус ще добавим и решението на Министерството на Правосъдието за достъпа до информация за човешките имоти. Вече Агенция по вписванията няма да дава преписи на нотариални актове, освен единствено и само на адвокати и собственици или наследници. Добър ден, казвам на адвокат Адела Качулново от Българския хеозински комитет, защото цялата тази работа с имотите и собствеността, освен правно-економически, има и съвсем човешки аспект, свърза с човешки права, достъп до информация и право на собственост, която иначе не е прикоснована според конституцията ни. Здравейте! Здравейте! Защо въпросът за собствеността държавна с отпаднало предназначение развълнува един правозащитен адвокат. Държавата може да продава на търк, каквото си реши на практика. Какво обаче не е наред в случая според вас? Разбира се, държавата има това право да продава своите имоти, но тя трябва да се грижи и за националния интерес. Това означава да запазва онези имоти, които служат на всички ни. Но проблемът с а, този закон, който беше прият в последния работен ден на Народното събрание, 31 юли, петък следобед, четвъртък след обед, всъщност, извинете, предизвика така проблеми, защото това се случи без наличния кворум в зала. Докато течеше броенето на кворума, председателката на Народното събрание прие тази процедура и веднага постави на гласуване този законопроект. Той беше прият веднага ам, с недостатъчен брой гласове. Но големите промени в него настъпиха само два дена по-рано, когато бяха между първо и второ четене предложени от отделни народни представители ключови изменения в други закони. В закона за лечебните заведения, за околната среда и водите, с които, с които се променя, вече улеснява се отчуждаването на имот и част на собственост. Тоест, тук говорим за съвсем пряко засягане на собствеността на гражданите. Ам, премахват се търговете за придобиване на, на неща от търговските дружества, болници. А всичко това се прави така с едни мотиви, които казват бързина, удобство и економия на процесите. Но зад тях всъщност лечи един държавен подход, който срещаме и в а, други прокарвани промени последните месеци. Сега, казвате ли, че има връзка между темата за държавните имоти и промяна включително на, а, на процеса по обжалване, защото а, имаше и ясно чуваеми гласове от а, природозащитната общност а, по отношение на промени в Закона за околната среда и водите а, при големи инвестиционни проекти може бързо да се преминава без съответните а, стъпала в съдебно обжалване а, на големи да, инвестиционни, това инвестиционни беше, проекти. Да, е именно такава промяна прокарана два дена по-рано преди да се гласува, без кворум в разгара на лятото, подобно мащабна промяна, която засяга всъщност големи инвестиции, потенциално и чужди инвестиционни проекти. Но не е само това, всъщност всичко, защото ветото на президента в случая е добре наложено, беше очаквано, имаше така вълнение сред, сред хората дали ще дойде това вето. Чудесно е, че има това вето, но то е недостатъчно, защото то е частично. Аз наистина не разбирам защо няма вето на целия прият законопроект, защото нещата, които остават след наложеното вето, отново са проблематични. И така, например, ще влязат в сила промени, които а, вече променят подсъдността на някои дела, които ще се гледат само от Върховния административен съд. Това се прави под предлог, че и преди време е било така, Ам, това е логичната инстанция, обаче това, което виждаме е една концентрация на власт в Върховния административен съд, защото от друга страна това казва, от друга промяна, която остава с а, преходните заключителни разпоредби, А се казва, че този Више съдебен съвет до 1 януари 26 година трябва да увеличи щатната бройка на съдиите в вас. За да може да посрещне вече тези нов тип дела. А, но тази щатна численост на съдиите в вас расте постоянно и това има значение и за други, и за други неща. А, а там въпроса не е ли всъщност а, каква, каква ще е ролята на висшия съдебен съвет, който а, е с непроменен състав към момента? Тоест... То е с... Не, той е с непроменен състав, той е компрометиран този е състав. Вече знаем, трябваше да бъде за действо на процедурата по избор на нов вижд, съдебен съвет, това не се случва. Изте, изтекоха и унези 6-месечни срокове за временното вземане на длъжности от а, председателите на Върховния административен съд, от главния прокурор, нищо не се промени. Макар формално председателя Чулаков да е в отпуск... И никой не говори за избор на нов Висше съдебен съвет. И това всъщност тази тема се подмята така и замита, защото не може да се постигне това голямо мнозинство. Тоест управляващото мнозинство не жел... трябва по някакъв начин да спечели и опозиционни партии, които да гласуват за нейни кандидати. Очевидно това не може да стане липсват всякакво разбиране, нали? едни са да работят с други. И ние си продължаваме с един ВИЖСЕДЕВН съвет, който всъщност нищо не може да върши. Като също време, но с това казвате, че в тези, този пакет от закони, които бяха прияти и в последния момент на сесията на парламента се стига до едно сериозно разместване между съставите а, на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Точно това така е това, това, това, това стана с друг много бързо прият законопроект, изменения, всъщност мащабни изменения в Административно-процесуалния кодекс. И ако една част от тези изменения бяха, имаше време за обсъждане на тях, бяха достатъчно време предварително а, предложени от Министра на правосъдието, то други отново постъпиха много кратко време между първо и второ четене, появи се един общ законопроект, и изобщо използва се всякакви законодателни техники което не позволи никакво обсъждане, постъпиха отрицателни становища за администр... административно процесуалния кодекс, които не бяха взети пред вид. И една част от тези становища бяха насочени именно към смяната на съставите, на смесените състави на Върховния кастионен и Върховния административен съд, които го гледат дела по спорове за подсъдност. До сега превез те са от пет души, трима от тях бяха от Върховния къстина, двама от вас, но след промените това вече няма да е така. И се въвежда много красивия принцип на паритетност, т.е. двама от вас, двама от две и третия избиран по-равно пожареби между съдиите от вас и две касе. Това звучи чудесно, но истината е всъщност е заключена в детайлите и понеже във вас има по-голяма по бройка съдии От една страна. От друга страна, съдиите в ВКС имат и специализация. А, се постига резултата, че в а, преобладаващия брой случаи, превес в тези с порове за подсъдност, ще имат именно съдиите от вас. Това не е редно по много причини, всъщност. Разбирам, че така за широката публика не е въпрос от първостепенна важност или е, да бъде лесно разбираем, но, но е недопустимо, защото административните съди далеч няма тази компетентност и широк поглед върху проблемите, които разглеждат каквито имат върховните касационни съди. И традиционно той има водещата роля на върховната съдебна инстанция. Добре, т.е. ясно е, че това е безпокойство, което може да изглежда експертно, а, но също времено с това може да засегне голям кръг а, лица а, и, и компании също така. И още една тема, свързана с тази ключова думичка на този летен сезон имоти. Ние започнахме с а, държавните имоти с отпаднало предназначение, а, те предизвикаха скандал, а, но и за друго искам да ви питам. Сега имотите на хората. Споменахте Министерство на правосъдието. Какво виждате, адвокатка чунова в промените в правилника за вписванията, предложени от Министерството на правосъдието с цел да се спрат имотните измами? Ето това е благородна цел. А, така звучи, така звучат и много от целите, които в момента също министерския съвет каза, че разпродава имоти и държавна собственост за да финансира строежа на детски градини. А, нали, ние буквално се давим в популизъм, докато това, което се случва съвсем не е толкова а, благонамерено към хората. За щастие, това все още е предложение. И то е лошо предложение и не бива да, да, да минава, тъй като прозрачността в знанието. Кой е мод чие, т.е. всеки да може да има достъп до тази информация от Агенция по вписванията е много важен, защото това на първо място се отнася до журналисти, които могат да, да проучват за техни материали, чия е собствеността върху даден мод. Може за други активисти и хора, борещи се за прозрачност, да изобщо да видят какво е положението в момента и всъщност да се спрат измами по този начин. Това е много важно, информация. което казвате. А, на практика, ако е скрита тази информация, ако е достъпна само за а, адвокати и пряко заинтересовани собственици или техните наследници, злоупотребите могат да са по-големи, казвате. Точно защо, така. Защо? Да имат обратен ефект, така ли? Точно така. Всъщност това би улеснило така наречените измамници, а, защото всичко ще остане скрито и няма да се предизвика какъвто и да било обществен скандал. Това би сложило една спирачка пред журналистически материали, пред материали на други активисти в областта на граждански наблюдатели. А, а всъщност, именно те са коректива в момента в това общество? А, всъщност, има и още един елемент, когато говорим за журналистически достъп до данните на Агенцията по вписвания, а, за да се получи а, не е заварено копие, препис от нотариален акт, е необходимо да се подаде заявка, която обаче оставя следи в системата. Тоест ясно е, кой е търсил тази информация. Точно така и това отново е важно да се знае. Изобщо прозрачността в едно демократично общество е изключително важна, точно заради обществения контрол и за да може той да прояви тази активност върху действията на управляващите. Когато липсва тази прозрачност, вече липсва и ответно действие, и управляващите могат да действат натъмно, което не е, не е желание и е резултат. Сега може ли просто с решение на Министерството на правосъдието да бъде решен един такъв въпрос? Тоест, Министерството да преустанови издаването на незаверени преписи и преписи извлечения от вписани в имотния регистър актове на неограничен крък лица? Или... Построва, мисля, че това е нередно. В момента се предлага и промяна в Закона за доста по до обществена информация, който отново под предлог, че се въвеждат европейски изисквания и така нататък. Хубави модери и всъщност се ограничава достъпа на гражданите до, до информация. А, така че когато става дума за ограничаване на право на, на информация, това не, не може да става с еднолични решения, на който да било министр. И накрая да ви попитам, какво мислите за една новина, която също беше подметана под килима на лятото? Премиерът на България, за напред ще има съветник по опучтеността като част от политическия му кабинет. Това е нещо предвидено в Кодекса за поведение на лицата, заемащи публични длъжности в изпълнителната власт. Това е доста любопитно решение, но може би за първи път, да, някои от съветниците на, на министрите всъщност стават видими за, за обществото. И трябвало всички министри просто да са почтени, а не да ги да имат нужда от съвети в тази насока. Благодаря Ви. Адела Качунова, поглед към ветото на президента върху продажбата на държавни имоти с отпаднало предназначение и готовността на Министерството на правосудието да се бори с имотните измами, като заключи и възпрепятства достъпа до информация, който от своя страна е проследим инструмент.